Потім у лікарні. Ну, хоч одну залишив. Губи вже дрібно тремтіли від образи. Рятуйте, люди, крадуть. їх то Свої. А то вам посмакить, а то вам горіхи, а то вам бізнес. Гаразд, Максиме. Бери машину, дуй на базар. І одна нога тут, друга там. Навів порядок у танкових військах бос і вже до Софії з усім іншим тоном і навіть голосом. Тобі кава чи знову шоколаду, лялю? Софія кивнула голівкою в бантиках. Як сібавіць, то сібавіць. Шоколаду, певна річ. І враз охнула. Борис Аркадійович, в моїй жудома, мабуть, в міліції всі телефони обірвали. На всю ніч пропала і вранці немає. Бос простягнув трубку. Набирай номер. Детапочка всупереч очікуваному не плакала. Взялася до сварки. Мусь, ну ти даєш. Ми ж тут, мабуть, хвилюємося. Мало усяких страхіть довкола. Он учора по телевізору з Києва показували. Аварії, пожежі, стрілянина, вибухи, лімузин обгорілий. Зовсім як той, що тебе на подвір'ї дочікувався. Ти ж знаєш криміногенну ситуацію в Україні. І зникаєш на всю ніч, без листа, без телеграми, без телефонного дзвінка. «Зайчику, я жива, здорова і навіть більше. Ніхто мене не вкрав. Приїду, побачиш. Цьом-цьом, папа!» Віддала трубку босові. Хвилюється малеча. Каже, по телевізору лімузин обгоріла і показували, зовсім як ваш. «А він і є. Був мій. Ваш!» – Софія похолола. Рука її підсвідомо потягнулася до волосся і розв'язала бант. Ваш Лінко, а ви Ти ж бачиш, живий. Я виграв цю маленьку війну дівчинку і заслужив трохи щастя. Ці слова вона слухала вже, сховавши обличчя на його грудях, у густому, чорному майже ведмежому волосі, що терпко пахло чоловічим п'янким духом, духом небезпеки, рішучості, ризику і перемоги. Неважливо, що там скоїлося в їхньому чоловічому світі, важливо, що він переміг. Його сила, розум, влада виявилися вищими за інші чорні сили. У сліпоті своїй, у сліпоті жінки, якщо не закоханої, то зачарованої могутністю цього щедрого серця, що так недбало кидає до її ніг свою перемогу і нічого не просить, хоч мав би право вимагати. Вона без вагань і сумніву поставила його справу вище іншої, тієї, за яку змагалися чорні сили. Які б вони не були! Ці сили доконечно чорні, а він – її лицар, і тому білий, і справа його біла. Серце ледь тьохнуло. Куди ж був і панночко? Не можна так, неправильно. Несправедливо. Місце білого лицаря давно й навіки зайняте. Та віддаль стишила удари лондонського бігбену аж до нечутності, як гець очей, посунься і у серці. Пам'ять швидко перегорнула сторінки, біла спальня, білявий, струнки до дзвінкості, солодкий у любощах до знемоги лицар, бульбашки у ванні, обійми в метро на ескалаторі червоний шовковий халат слизький і чужий пригоріла кава на плиті стокіт чужих каблуків сходами униз стокіт її власних каблуків